מלכים א', פרק ט'. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית ה' ואת בית המלך, ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות, וירא ה' אל שלמה שנית, כאשר נראה אליו בגבעון. ויומר ה' אליו: שמעתי את תפילתך ואת תחינתך, אשר התחננת לפני. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, לסום שמי שם עד עולם, והיו עיני ולבי שם כל הימים. ועתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך, בתום לבב וביושר, לעשות ככל אשר ציוותיך, חוקיי ומשפטיי תשמור, והקימותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך, לאמור,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 ואוני עשה המלך שלמה בעציון גבר, אשר את אלות על שפת ימסוף, סוף, בארץ אדום. וישלח חירם בו אוני את עבדיו אנשי אוניות, יודעי הים, עם עבדי שלומו. ויבואו אופירה, ויקחו משם זהב ארבע מאות ועשרים כיכר, ויביאו אל המלך שלמה.